el situen per sobre del 46%. Les possibilitats que tenen els joves en situacions de vulnerabilitat de trobar una feina són cada cop més reduïdes. Per tal de pal·liar d'alguna manera aquesta situació, cada cop apareixen noves iniciatives, públiques i privades, que intenten oferir als joves eines que els ajudin a trobar feina. Una d'aquestes iniciatives és la que desenvolupa des de l'any 2012 la Fundació Èxit a través d'un projecte amb forta influència americana, batejat com a IOP, treballant amb els col·lectius amb més risc d'exclusió social, fracàs escolar i migració, derivats des dels serveis socials, i els ajuden a introduir-se al mercat laboral. Un repte que sense aquest impuls seria quasi impossible. Està clar que amb la crisi hi ha un perfil de joves que són invisibles en els processos de selecció de les empreses, explica José Alonso, responsable del projecte IOP. Generalment són joves amb poca formació i també amb una falta d'experiència per presentar-se davant del responsable de personal d'una empresa i defensar la seva vàlula en confiança. A través del projecte IOP no només s aconsegueixen redactar un currículum, també guanyen seguretat i confiança. Aprenen com han de seure davant d'una entrevista, com han de parlar, com han de mirar, com han de somriure. És important que es preparin i que desenvolupin la capacitat de saltar de feina a feina perquè segurament hauran d'estar en recerca contínua fins als 50 anys, sobre sobraia Alonso. I el que el responsable del projecte destaca com a especialment positiu és que a través de IOP es posen en contacte aquests joves amb les empreses. Per fer-ho possible, compta amb la col·laboració de personal voluntari d'aquestes empreses que tenen un primer contacte amb els joves. Doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'IFM, això és tot un poble, que us parlaré a acompanyar Montserrat Moreno, al tècnic, quan tenim en Pau i en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Doncs, exactament, anem a titulars. Comencem parlant de set intoxicats per la mala combustió d'una caldera a la Trinitat Vella. Set persones es van intoxicar i per la mala combustió d'una caldera que va produir monòxid de carboni a casa seva, als baixos del número 56 del carrer del Torrent de Parera, a la Trinitat Vella. Tres ferits greus van ser ingressats a l'Hospital Moisès Brogi, i els quatre restants van ser traslladats a l'Hospital de Sant Pau en estat menys greu. L'avís es va rebre ahir a les 17:40 i al lloc dels fets s'hi van traslladar dues dotacions de bombers, quatre unitats del SEM i efectius a la Guàrdia Urbana. Continuem parlant d'altres informacions, ara ens acostem al barri de Congrés Indians i és que reclamen que es rehabilitï el solar on abans hi era l'Escola Congrés Indians. L'espai que va ocupar durant cinc anys l'instal·lació provisional de l'Escola Congrés Indians a la confluència dels carrers de Concepció Arenal i del Cardenal Tadachini és des de l'estiu una zona bruta i sense ús, els veïns volen recuperar-lo per a l'ús ciutadà i reclamen el Consorci d'Educació que actuï perquè l'espai torni a ser una plaça. La plaça, que hi havia a la cantonada dels carrers de Concepció Arenal i del carrer Cardenal d'Esquini, al barri del Congrés i els Indians, es va convertir el 2010 en l'emplaçament provisional de l'Escola Congrés de Indians. S'hi van instal·lar els mòduls del centre educatiu i s'hi van adequar el pati i una zona d'or. L'estiu passat, l'escola es va traslladar a la seu definitiva i el Consorci d'Educació en va desmantellar les instal·lacions provisionals. Des de llavors, aquest espai s'ha anat degradant. Continua tancat i encara hi resten elements que van servir per fixar els barracons de terra, plàstics... Els veïns del barri consideren que es tracta d'un espai que, amb els mesos, s'ha anat degradant i exigeixen al Consorci d'Educació que posi fil a l'agulla i solucioni el problema. Demanen que es netegi, a remodeli la zona i es torni a convertir en una plaça. Hi ha tutxanes, algunes vigues i les fixacions de ciment que suportaven els barracons, però sobretot s'acumula brutícia. Són les restes de les instal·lacions que van allotjar durant 5 anys l'Escola Congrés Indians. Al setembre, aquest centre va començar el curs en un altre emplaçament. 5 mesos més tard, el recinte continua tancat i sense desmantellar. Fins al principi de 2010 aquest espai era una placeta. Aquell any es va decidir temporalment el terreny per ubicar una nova escola al barri. Ara els veïns volen que es recuperi per a ús veïnal. El Consorci d'Educació assegura que l'espai tornarà a ser una plaça el més aviat possible, tot i que encara han d'acabar de decidir amb el districte com serà. L'associació de veïns al barri confia que els compromisos es mantindran i l'espai es remodelarà durant el primer trimestre d'aquest any. I ara el que podríem fer és fer un apunt cultural, ens acostem al barri de La Sagrera i és que la Nau Ivanov us ofereix la representació de Nit de Reis. La Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui l'espectacle Nit de Reis. Seguint amb el conveni de col·laboració entre el Col·legi de Teatre de Barcelona i la Nau Ivanov, pel qual com promouen conjuntament activitats en arts escèniques, els alumnes dels tallers de tercer del col·legi presenten al públic els seus projectes. Amb això, els alumnes doncs, poden viure l'experiència de ser en una sala que es porta d'entrada al circuit per molts d'aquests joves. Nit de Reis, de William Shakespeare, és el primer espectacle d'aquest curs. L entrada és totalment gratuïta i si voleu fer reserves per no perdre-vos aquest espectacle, aquest espectacle Nit de Reis, doncs podeu adreçar-vos a nitdereisctb alta arroba hotmail.com nitdereis, tot junt, ctb arroba hotmail, I per acabar, doncs el que podem fer és donar un cop d'ull a l'esport. al Sant Andreu? Doncs va perdre ahir a casa amb la visita del Badalona. La Unió Esportiva Sant Andreu continua sense fer-se fora el Narcís Sala, una circumstància que li està complicant en accés les coses a la classificació. L'equip ha encaixat una nova derrota contra el Badalona 0-2 a 2, i continua en posició de descens. Un penal comès sobre Abram i transformat per Raúl Torres a la primera part i un gol a la sortida d'un córner, el Baró Vega, va rematar de cap només començar la segona. Ens han tenciat uns endreguencs que continuen sense tenir res a favor en les últimes jornades. I és que el conjunt de Rubén García va treballar de valent, però a diferència del seu rival no va saber aprofitar les oportunitats de gol. De fet, el Badalona es va avançar en la primera oportunitat que va tenir. Un penal absurd comès sobre Abram, que Raúl Torres va transformar impecablement enganyat, enganyant a Morales. El gol va arribar a la mitja hora de partit. Fins a aquell moment els entreguencs havien portat el, el domini de partit amb el deputant Xancó com a referència en atac i amb Bruno entre línies, entre entenent-se prou bé. Al minut, minut 22 el brasiler va llançar per sobre del travesser una jugada que havia iniciat Xaco i poc després el colegiat es va desentendre d'una caiguda del nou fitxatge després d'una bona passada de Bruno. El gol va fer mal a un Sant Andreu que tot i això s'ha sabut refer després del descans, però de nou s'ha vist sorpresa en una acció a pilota aturada. Era el primer còrner que gaudia el Badalona, el Sant Andreu en aquell punt de partit ja havia llançat 5. Abram va picar la pilota al mig de l'àrea i Álvaro venint des del darrere afusellava Morales amb una bona rematada de cap, minut 56. En mitja hora per endavant el partit es posava tremendament complicat. El Badalona, de nou, ha sabut colpejant el moment idoni perquè en aquest primer quart d'hora del segon temps el Sant Andreu ha sortit decidit a empatar. De fet, els quatre minuts ho ha evitat el porter Marcos en una doble intervenció. En una bona exhibició de reflexos, ha refusat la rematada de Chaco després d'una bona entrada de Bruno. En el refús posterior, ha estat capaç d'endevinar-li la intenció a Rubén Martínez, que en franca posició no ha arribat a fer l'empar. I després del 0-2, el Badalona ha reculat defensant la seva renda i tots els intents han estat infructuosos. Al minut 66, de nou Xaco, molt participatiu i guïtador en el seu primer partit com a androvenc, ha rematat fora i a cinc del final la rematada d'Ibon s'ha estaballat en el pal. La jugada indica la realitat andrawenca. El xut del baix, des de fora de l'àrea, ha tocat la fusta després de que el desviés el just al porter del Badalona. El refús posterior ha tocat en l'esquena de Marcos i la pilota gairebé sempre a quedar a la xarxa ha tornat a anar al pal. La derrota fa mal a un equip que ha de persistir en l'esforç per donar-li la volta al mitjà.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 El 91.6 de la EFM, Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us deia, començar el nostre programa d'avui. L'espai que va ocupar durant cinc anys la' instal·lació provisional de l'Escola Congrés Indiants a la confluència dels carrers de Concepció Arenal i del Cardenal Tereskini, és des de l'estiu doncs, una zona no gaire agradable i que mm, està doncs, evidentment sense ús. Per parlar-ne doncs, tenim el de treball del telefònic amb el president de la Coordinadora d'Entitats de Congrés Indians, el senyor mm. Carles a Poc. Molt bon dia. Bon dia Doncs explica'ns què és el que està passant en aquesta zona no. perquè sembla ser que els veïns eh, estan intentant recuperar-ho però s'està posant traves no? Bueno, no, traves no senzillament jo crec que el que s'està fent com que no hi ha diners per part del Departament d'Ensenyament de, que és el, que el responsable que té de treure això mm. doncs estan donant llargues en aquest sentit però bueno, les últimes reunions que vam tenir amb el, de la coordinadora d'entitats de l'Ajuntament Eh, ens han dit que a final eh, d'aquest any, si no uh -huh. recordo malament, eh, posaríem fer l'agulla, jo crec que serà després de les vacances, eh? uh -huh. És a dir per, treure, que... per treure i deixar la plaça tal com estava en un principi. Eh? Uh -huh. I quin ús se li vol donar en aquesta plaça ara? De moment eh, de moment està tot ballat, vull dir, està tot fet, eh, diguem, van treure els barracons, que era el primer que els interessava el departament per posar-los algun altre lloc, perquè vull dir això és una cosa que és, que és estàndard mm -hmm. i ha quedat doncs, eh, amb, diguem, amb la infraestructura que havíem posat per posar els barracons de, de, de, de, de la gent d'ensenyament, no? Mm -hmm. I llavors de moment està tot així, ens està tot parat, vull dir, mm -hmm. no, no, hi ha, no hi ha de moment cap, cap eh, iniciativa en el sentit aquesta, de que tenen que treure, però vull dir com que no hi ha diners al departament d'ensenyament doncs que és el que correspon a això estan donant llargues, tal com he dit abans eh? Però la idea és que torni a ser una plaça com havia estat abans no? Sí, sí, totalment, vull dir que ser una plaça com havia estat abans, amb bancs eh, posaran segurament també algun arbre, que ho hem demanat, igual que també en el canal de l'Ambit hem demanat que posin arbres perquè està tot, diguem, bastant eh, aireat, tot allò mm. eh? i només estem esperant això eh? uh -huh. I ara en aquests moments es continua tancat eh, res sí. A... sí, sí està tancat, vull dir, no hi ha possibilitat d'accés, eh, encara que en algun lloc hi han posat una reixa i algú ja ha intentat, diguem, obrir aquesta reixa, una reixa provisional, eh, o, mm. o si fos una finestra i algú ja ha intentat obrir-la per passar cap dintre, encara que no hi ha no trobat res perquè no han deixat res, no hi ha parets, algun mirall i prou, eh. Uh -huh. eh perquè, a, a més, hem de dir que aquesta zona s'ha anat degradant i, clar, això... Sí. Bo vol sí, dir s'hauria sí, bueno. de buscar un també qui ho pogués netejar no, una mica? Bueno, ja eh, per part diguem, de la coordinadora es va demanar que es netegessin internament i això sí que ho va fer l'Ajuntament mm. el que passa és que clar, és una neteja molt superficial perquè no es pot fer a fons fins que no es tregui tot el que hi ha entens? Vull dir, mm. que això sí. Ara, que és possible, possiblement que es, que es tindria que tornar a netejar durant d'aquí uns dies o d'aquí uns mesos. Jo crec que es tindria que anar fent, perquè bueno, encara que quedi diguem, a la vista fa mal, mal als ulls, però menys no hi ha que jo que jo, vagi, que jo vegi no hi ha diguem, porqueria que hagin tirat els veïns o, o que hagin tirat des del, del carrer com a altres llocs que sí que passen, no entens? Mm -hmm. Vull dir, està, està bastant, entre cometes, està net, mm -hmm. Eh? perquè l'escola escola Congress Indians ara ja no hi és aquí. Ara ja no, no ja hi ja el. Sí, ella uh -huh. ja van traslladar, sí, sí. Uh -huh. Precisament això és la, el tema, no? Que, uh -huh. que es ha tingut que actuar, es tindria que haver actuat abans, eh? En el moment en què es va fer el trasllad. Clara, clara, clar. uh -huh. sí, sí, perquè és un és espai que hem deixat de tenir els veïns del barri, vull dir, uh -huh. jo he vist que ja davant i veig realment, dir, que la cosa de moment, vull dir, que ens han dit això que segurament aquest any es farà l'actuació de neteja i condicionar-ho i deixar-lo a la plaça com estava abans. Eh? Uh -huh. El que sí que es cal dir és que ha d'esperonar una mica, donar-li pressa al districte perquè això doncs, es porti a terme el més aviat possible, no? Bueno, això és el que s'ha anat dient cada vegada i sembla ser que aquest any es farà. Mm -hmm. eh, dir, que ja en portem un estat de temps sense fer res allà per tant hi han ha uns compromisos ara que s'han de complir ah, això mateix, sí, sí. Mm -hmm. bueno, l'Ajuntament sempre que, que s'acosten a eleccions agafa més compromisos perquè és lògic no? mm -hmm. esperem que dintre del transcurs d'aquest any doncs, es pugui arreglar i pugui recuperar els veïns doncs, aquesta plaça eh? i també hem de dir que hi havia un centre educatiu al pati i la zona d'hort aquestes zones com està ara? No en tinc ni idea. Jo com estàs dient, vull dir, mm -hmm. només hi havia, jo que sàpi que no hi havia l'escola que avant traspassat eh, allà al barri, al barri de la Sagrera, vull dir, però i, això que que això com acabes de dir, no en tinc ni idea. Eh? D'acord. Molt bé, doncs estarem pendents a veure si aquesta zona es neteja i si es porten a terme doncs, aquestes activitats, aquests usos que es vol donar per part dels veïns, no? Això mateix, vull dir, tornar a recuperar la placer és, és, és primordial, vaja, uh -huh. que estigui així. Eh? D'acord. Molt, molt bé, doncs, Carles Pere Pau, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que molt bé. Bon dia. Adéu-siau, bon dia. Adéu. Siau, bon dia, adéu. Doncs el que hem de dir és que acabem de parlar amb el president de la coordinadora d'entitats del Congrés d'Indians, el senyor Carles Perapoc, que ens ha explicat doncs, això, que els veïns volen recuperar aquest espai, aquesta plaça on, hi ha, on abans hi havia l'escola de Congrés Indians i el que es vol doncs, és un, un ús per, per tal de que els veïns i veïnes doncs, puguin eh, continuar tenint la seva plaça, que és el que hi havia doncs, abans. Ens queden pocs minuts per arribar ja a dos quarts. El que fem ara mateix doncs serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè continuem eh, donant, un, donant un tom pels nostres barris. Eh, fem una pausa i tornem. Segut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. A Bohem on comença el carrer Blai,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 Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. I tornem ara cap a la Trinitat Vella, perquè volem parlar amb l'Antonio, que pertany al Club Deportiu de Trinitat. Molt bon dia, Antonio. Mol bon dia. Doncs explica'ns, com ha anat aquest cap de setmana? Perquè sembla ser que alguns equips de cap aquí la zona no els hi ha anat gens bé i esperem que el Club Deportiu de Trinitat quasi sí que els hagi bé, no? Bueno, hi ha, hagut, hi ha hagut de tot. Hi ha, hi ha hagut 6 que han perdut, 4 que, que han guanyat i un empat. D'hora t'hi hagi de bé, no? I per on comencem? Quines són les diferents categories que han jugat? Bueno, bueno pues han jugat totes les categories, des dels veterans que van jugar a casa van perdre 0-6. Uh -huh. L'abater, que és el que va pitjor, pues va perdre 3-2 a fora. Uh -huh. El Juvenil va guanyar 1 a 6 fora. El Cadet va perdre ahir al Camp del Martinent 2 a 1. Uh -huh. L'Infantil A va guanyar 4 a 2 a casa. L'Infantil va perdre 11 a 0 fora. Uh -huh. L'Alivín va perdre a casa 3 a 6. Uh -huh. El Benjamín A va guanyar a casa 3 a 2. El Benjamín B va, va guanyar a fora 3 a 4. Mm -hmm. el prebenjamín va empatar i a l'escola, els més petits, van perdre 7 a 5. Mm -hmm. Així que ja ha hagut de tot, no? Sí, mm -hmm. sí, sí. I de cara al proper cap de setmana, com, com, com s'espera? Què és el que s'espera? Bueno, eh, bueno, nosaltres sempre volem al almenys guanyar, no? Si, mm -hmm. si, es deixi, si es deixen guanyar. Però, mm -hmm. bueno, la mateixa va tornar a jugar a fora, eh, que juga a camp del Pobillas Casas uh -huh. i als altres equips doncs no ho sé perquè no m'ha donat temps de, de mirar-ho doncs ja ho sí. mirarem de, pels propers dies a veure quin, eh. i, quins són els partits no, okay, que es no? juguen Bé, uh -huh. sí. Sí, eh, ja, si em deixeu volia sí. donar eh, volia donar eh, suport a un, a un noi, un entrenador d'aquí del, del club que uh -huh. va tenir un accident de moto i està molt greu Uh -huh. si sí, sí, volia que es eh, recuperes aviat doncs sí, des d'aquí, des de la ràdio esperem que aquest entrenador doncs, eh, doncs que pugui recuperar-se el més aviat possible exactament d'acord, molt bé, doncs Antonio, moltíssimes gràcies i en tot cas, connectem la setmana que ve per saber com han anat les coses molt bé, moltes gràcies a nosaltres vinga, que vagin molt bé, bon dia adeu, bon dia, adeu molt bé doncs acabem de parlar amb l'tonio que és un dels responsables del Club Deportiu de Trinitat i que aquest club doncs que vagi endavant i que pugui doncs, guanyar o realitzar el, els seus partits el, amb la major amb les majors ganes possibles doncs ara el que fem tot seguit és escoltar una mica de música i atenció perquè tornem ara mateix fins ara Jewel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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament per comptar a partir d'avui ja després d'aquestes vacances de Nadal amb la Judit Riar, molt bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé Doncs, què és el que ens teniu preparat per al dia d'avui? Mira, avui parlarem de calçotades, ah, d'acord? Sí, us explicaré un una mica... Dels productes bons d'aquesta aquest, terra Exacte, diu, fa un parell de setmanes es va celebrar la gran festa de la calçotada de Valls Diumenge 25 es va celebrar aquesta diada festiva on es va poder participar d'un programa d'actes ben variat entorn al calçot. Cercaviles, demostracions de cobre calçots a la graella, concursos de cultivadors de calçots, de salsa de la calçotada, de menjar calçots, etc. Avui hem volgut parlar d'aquesta tradició que cada vegada agafa més força a casa nostra. Heu fet mai una calçotada amb els amics o la família? A Valls, ciutat d'origen de la calçotada, ja fa més de 100 anys que erguen i fan. Des de finals del segle XIX, en l'àmbit de les famílies ballenques, la tradició ha anat passant de generació en generació. Per això, Valls és coneguda com la capital del calçot. La calçotada, un àpat basat en el calçot, la seva salsa i els seus complements, mou cada any riades de gent entre els mesos de novembre i abril. Mm -hmm. Segons diuen, el calçot va ser descobert per un solitari pagès ballenc anomenat Benages, de finals del segle XIX, conegut amb el nom d'Eixat de Benages, el qual comença a cobre a la brasa els grills tendres nascuts de la, ve de la seva vella conreats especialment per a SQI a la flama, i segons diuen també fó ell qui s'engenya l'amaniment o la salsa que amb algunes variats avui mengem Però què en què consisteix exactament això de la calçotada? Per parlar-ne hem convidat un alumne uh -huh. que m'agradaria que, que ell es presentés i ens parles una mica de qui és ell. Bon dia Hola, bon, bon dia, dia Bon dia. Tu ets... Eh, on vas néixer? Vull néixer en Andalusia a Córdoba, en un poble que diu Montilla D'acord I quan, quan vas venir? venir arribat a Barcelona en l'any 1966 I on vivies? Eh, he vingut o sigui, vivia aquí a la Trinitat Vella uh -huh. al carrer Cerro de la Trinitat D'acord Aquest mateix carrer on estem ara sí. <laughs> Tot i que ara no hi vius no, ara viu a la Verneda D'acord. Home, no? estem a, a prop. Joaquín, explica'ns què és exactament un calçot. El calçot és una varietat que està feta entre ceba tendra i puerros. D'acord. I ens pots explicar com es fa una calçotada? Què s'hi menja? El calçotada fa a la brassa eh? i una vegada que està feta ja dorada, s'agafa i s'embolica en paper de diari perquè s'agunti el que és la... o sigui, que queda escafada uh -huh. per quan es vagi a menjar eh, que estigui escafada. D'acord. Mm -hmm. Que es mantingui la seva escalfor, no? Escalfor, sí. Uh -huh. sí. sí i quin és el procediment per menjar els calçots? el procediment és, més que tot és eh, la salsa que, eh, una salsa que està feta és color vermella? no sí, sí, sí. Bueno, mm. és de color crema, crema sí. Eh? Sí, una, una salseta de crema sí. que porta uns variants que ara no me'n recordo uh -huh. què està feta però que és molt bona és el principal del carçó, la salsa, al mitjà. Exacte. I quin és el secret d'una bona salsa? Com? Quin és el secret d'una bona salsa? El secret, doncs eh, pues, la que antigament la deia la sàvia, és la que feia, però ningú de l'altre deia com ho fa. O sigui, aguardava el secret. De cadacuna, el mm -hmm. que era la salsa. D'acord. O sigui, cadascú feia la seva manera, no? Això mateix. Amb mm -hmm. uns ingredients compartits, però... Sí, secret... però que ara, com que en tot arreu, mm -hmm. eh, tot el supermercat, mm -hmm. tota la botiga, doncs pues, clar, la gent ara la compra ja, ja, ja no. feta. Mm -hmm. sí, ja, ja o no, sigui, ja no la compra, ja... Bé, bueno, ja, o sigui, ja, no, ja no, no la fa. No. No. Mm -hmm. Joaquím, tu quan vas fer la primera canç ta so? La caixotada va fer fa 30 anys. en Enceoni, el jefe tenia allà un, una torre eh? I, i allà va fer la caixotada. I d'aquest any, pues, quasi tot l'any feu la caixotada entre mi i tot això.. Però fa dos anys, per les circumstàncies de la vida, la meva mare i la família que estava malalta, l'havien fet en casa, però no en lo mateix fer-la en casa com a l'aire lliure. Per què no és el mateix? Perquè no és mateix fer-la en la brasa que en el fons. D'acord. Eh? Hi ha molta, molta, molta diferència. I eh, quan feu la calçotada, a banda de calçots, què més? Què més hi poseu? Depèn de, de menjar la calçotada? Doncs sí. pues se menja botifarra, se menja morro, mm. se menja també costella, i, sí, i això. I una cosa, a Avalls es fan concursos de, de menjar calçons. Mhm. Mm. Sí. Mm ens eh, doncs ens pots parlar d'una sí. mica, Joaquín? Sí, allà fa una com, no és una baralla, és eh, com un mm. concurs entre payesos havíem qui menja més carçó. Mm -hmm. I fa quatre anys va quedar u en 3 kg 400. I el any passat va quedar en 2 kg 400 molts calçots això és eh? calçots. Mm. si tenim en compte que cada feix de calçot són 25 això jo doncs, pues, calculo que que un oceo se y pico és molt mm. és molt i pues a, sí, a més va regar una va salsa en el seu punt sí. Sí. i després encara els quedava espai per, mm. per menjar carn clar, clar. d'acord sí, sí. escolta mm, i, I a casa vostra, bé, bueno, tu vas néixer a Andalusia, però mm -hmm. quines altres tradicions gastronòmiques coneixes de Catalunya? De Catalunya n'hi ha una que feu eh, en Vilanova i la Gertrú, mm -hmm. que se diu el, la xatonada. D'acord. I això és molt tradicional també en Catalunya i és un plat molt típic i molt bo que també està basada sí. en una salsa i després fa també per l'invern, aquí en Oloc, a la sí. de Roja, va la botifarrada que es diu i és una data que fa i d'ha de menjar a tot el poble a tot el poble i pot ser els convidats també i, i pot ser convidats també i es menja quina botifarra sí, allà també fa una, un concurs Aviam, qui fa la millor botifarra? I qui la fa? Ah, això. <ríe> ja, això ja... El la menja. No, perquè com que hi ha sí. botifarra blanca, botifarra negra, sí. hi, ha diverses, sí. doncs, hi ha diverses possibilitats. Sí, però no, allà m'assembla que hi ha una especialitat de botifarra. De mm. no dolat adolat. Sí. Sí. Igual que la patata adolat, també. Ah, D'acord, això no ho sabia. Molt bé, molt bé no, no. llavors. Ell, oh, ell m'ha explicat Joaquín, que, tu m'has explicat que els calçots, eh, quina és la varietat més bona? De la més bona que he fet perquè jo l'he provat en vari jot i la millor és eh, la de bates. Eh? Allà cada jot té su, su especialitat eh? i su, su cosa de ser el millor carçó de Baix Sí, la fama mm. que te val és eh, una fama mereixuda se l'ha guanyada bueno, en un terreny que, que se ve que està dedicat a lo que és el calçot d'acord si vas a, a llocs diferents de baix doncs trobaràs una calçotada d'una manera o, o d'una altra no? un diferent, cal, sí, un diferent però calçotada però lo que és no. el calçot o sigui varietal, lo que és el bon menjat mm -hmm. eh, està allà Mm -hmm. Molt bé. hem d'anar cap allà eh? sí, sí, sí. i a més a més bueno, no cal sí. que anar allà no. no, perquè n'hi no ha botica que ven calçó d'allà de acabarà perquè jo he, he treballat a Frutero molts anys i allà a mi cabana és ve que n'hi no ha calçó de baix calçó d'aquí per exemple del Prat Calçó de... allà en Castelló, com es diu, el poble aquest de... que fa molt varia de, de verdura i, i clar, s'anota, s'anota la, la varietat, un jot a un altre nisqui doncs els calçots de Valls. Ha, hauran de, de donar un ton per ja veure com els fan a cada lloc sí, sí, sí. Quina, no, no és la variant més bona és la, de, és la de Valls, doncs ja mm. se sap. No porta, porta su, su, lo de Valls, porta su etiqueta con que són los de la denominació d'origen. El eh, pan per pa diferenciar lo que és un calçot d'un jot a un altre. D'acord. Mm. No? cada vegada hi ha més aquesta voluntat d'identificar la procedència de, dels, del menjar dels aliments que, que ingerim i per tant trobo molt, trobo molt mm. bé que es posi l'etiqueta i que hi hagi la denominació d'origen sí. mm. mm. mm. doncs eh, diu, i recordeu el que us volia recordar ja per acabar és que segons diu la tradició ancestral una bona calçotada una calçotada amb Àngel, ha de tenir com a teló de fons la serrada de Miramar com a escenari una masia vellenca o una torre que tinguem a prop sí? i com a platea la ciutat de Valls amb el seu campanar alterós si es pot tenir això seria la calçotada perfecta si no, les calçotades amb, amb torres també o, o amb barbacoes aquí al, al camp és una altra opció per, per gaudir d'aquest producte i de la salsa que és el, realment on hi ha el secret. Entret. Sí? Doncs moltes gràcies, Joaquín, per, per acompanyar-nos i per, per, per explicar-nos una mica doncs, la, la teva experiència, i més sento que ets un antic veí de de, ciutat, de Trinitat Vella. Uh -huh. Tu havies viscut aquí, a Trinitat Vella. Com? Tu, tu has viscut aquí. He ja. viscut 12 anys. Uh -huh. I, I es, es viu bé aquí, a Trinitat? Ara, no, el que li coneixia era a la ràdio aquesta que existeixi aquí no, ja portem 30 anys 30 <ríe> mm. i m'ha explicat que una... va bé o sigui, tenir aquesta oportunitat de, de parlar amb el Joaquín de com era abans Trinitat Vella mm. perquè m'ha explicat on, on anava a buscar el metro mm -hmm. ens pots dir on, on anaves a buscar el metro el metro s anava a buscar a Fabri Puig Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do sí, que o bé en l'autobús 40 o bé en caminar bueno. I, i on anàveu a comprar? m'has explicat al mercat de, de Sant Andreu uh -huh. sí, allà abans feia uh -huh. la compra tanto de roba com de tot això, eh? això vol dir que fa dos anys aquí no, tot, tot eren descampats no? Però, perquè no hi havia res només hi havia quatre cases uh -huh. aquí a Trinitat bueno, havia gent estava El que passa que que havia morta casa i ara n'hi ha molta pis, mm. perquè jo da una volta abans i de coneixia totalment tots. Mm -hmm. O sigui que hi havia cases... Sí, perquè quan estava al metro sí. anava una riera, una sèquia, mm -hmm. deia una sèquia, mm -hmm. i de, darrere de la sèquia estava l'or, mm -hmm. eh, tot mm això, -hmm. i per aquí era tota casa baixada. Oh, algunes cases baixes encara es mantenen sí. Sí, aquí al turó de la Trinitat però ja no són poca sí, ja. ara tots són tot edificis mm. però no són mm. gairals. en defensa dels edificis diré que no són gaire als els edificis d'aquí no. a Trinitat Vela per tant mm. encara no, no és com al centre de, de la ciutat no, no. no. no tampoc no Esperem feia gaire art perquè com que no tenia ascensor mm. Exacte. no podia construir més del lo que l'ordenança deia mm. Molt bé Doncs gràcies Joaquín A vostè Doncs moltes gràcies a Joaquín i també a la Judit Riari i nosaltres el que fem ara mateix escoltem una mica de música i anem ja a conèixer quina és l'agenda i activitats per als propers dies Fem una pausa i tornem No estàs sol, desperta, el nostre amor desperta Yeah. Mm -hmm. Deseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem aquí novament, ara per comentar-vos alguns dels actes, algunes de les activitats que hi ha previstes per als propers dies aquí als nostres barris. Si us sembla, ens acostem ara al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències andrauenques. El Centre Cultural Can Fabra al carrer del Segre número 124 us oferirà demà dimarts a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències andrawenques. Doncs es tracta d'una exposició que estarà oberta fins al 28 de febrer i hi ha diferents dies. Dijuns, dimecres, dijous i divendres a 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. Frederic Vinyals va ser un pintor autodidacta. començar la seva activitat als anys 30, relacionant-se amb els casals i grups artístics del Poblenou, Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Paloma. Ja aleshores restar fixada la seva personalitat artística i la seva decidida inclinació pel paisatgisme, que tractà de la manera plenarista directament influïda per l’impressionisme. Participà habitualment en certamens d’exposicions col·lectives i a partir dels anys 70 exposà regularment de forma individual. Doncs aquesta exposició, Frederic Vinyals, pintor de les essències Andreu Benques, es realitza a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra i organitza el districte de Sant Andreu. Anem a conèixer d'altres activitats. Parlem ara de comerç, comerç divers, una nova campanya per promoure la cohesió i la convivència a la ciutat. Aquesta iniciativa s'assuma a d'altres com nou i bo amb les quals l'Ajuntament vol promoure l'activitat econòmica i reforçar el paper de comerç com a via d'integració del nou vingut a la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquesta campanya Comerç Divers amb l'objectiu de promocionar el comerç de proximitat i fomentar la convivència als barris, a través de la sensibilització intercultural des d'una perspectiva inclusiva. Fins a finals de febrer es distribuiran un total de 85.000 sotagots i 216.000 estovalles amb el lema La diversitat combina bé. Molt bé, doncs ara, si us sembla, parlem del tram andreueng del carrer Sant, Sant Antoni Maria Claret, que en aquest moments està en procés de pacificació. El districte de Sant Andreu ha destinat més d'un milió d'euros a reurbanitzar el tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret entre Garcilaso i l'Avinguda Meridiana. Els treballs que ja s'estan executant volen ampliar l'espai per als vianants i dotar-lo de nou paviment i enllumenat, d'arbrat, mobiliari urbà i millores en la senyalització vertical i la xarxa de rec. La proximitat d'aquestes obres amb l'intercanviador de la sagreres és estat clau per replantejar l'adequació del carrer a les necessitats de molts usuaris del suburbà que en fan ús diàriament. En total, s'han presupostat 1.862.116 euros que corresponen a la licitació del projecte urbanístic que basta fins a 5.600 metres quadrats. Els treballs es perllongaran més de mig any i es preveu que finalitzin cap al mes de juliol. Entre les novetats destaca la implantació de tecnologia LED en les instal·lacions lumíniques i la plantació d'arbres. A més, les voreres passaran a ser de 5 metres d'amplada costat muntanya i 5,4 metres costat mar en lloc dels 3,25 actuals. La calçada incorporarà carrils bici i el carrer es convertirà en via de plataforma única en el tram més proper al carrer de Garcilaso. Allà, doncs el carrer tindrà asfaltat colorit i connectarà amb la plaça de la Hispano Suïssa, a la qual s'afegiran llambordes de color fosc. Segons el regidor del districte de Sant Andreu, en Raymond Blasi, l'espai resultant esdevindrà més agradable per als vianants i permetrà millorar la qualitat de vida dels veïns de l'entorn més immediat. Així mateix, s'actuarà també el passatge de Coelho, que es pacificarà i es transformarà també en plataforma única.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 A partir d'aquest moment pots optar a assessorament personalitzat i a un ampli programa mensual de formació per a l'ocupació. T'ajudarem a triar les sessions més adequades a les teves necessitats i interessos. Molt bé, i el que sí que podem dir-vos és que podeu consultar les sessions programades i inscriure-vos ara directament a través de la web o trucant al 012. Més informació encara per abans d'acabar el nostre programa d'avui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 competitius i fons europeus. També dir-vos que Espai Via Barsino celebra el seu segon aniversari aquest divendres i que és a la venda un llibre que es diu Sant Andreu de Palomar 1640-1716. D'aquests llibres i d'aquestes activitats en parlarem en programes que propers programes. El que fem ara mateix doncs donar les gràcies al Pau que ha estat a la part tècnica i també a la Judit Riar i a la Montse More. No? Ho deixem aquí. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!